مولانا دا مسلا علامه موصول پا دیر پس او تفشیل سر زکر کرده دا او داوه دا الگوان ما چه دا پده رو با جیزی و مختصری و جالبی طریقه سرسته سفادهاری ساکیه و کیه رای مسلا دا دا چی ایمان اسلام یو شده او کزان زنده چیز نبید د باره بار کې امام مو شوف د پیر اقوا دې اقوا تاګر تک د ډېر بحث نو بس خبره کوي لیکن د دې پمند کی بس لن دا خبره دار چې ایمان اسلام دادا دې دادا چې اذا استما تفرقا واذا افترقا استما ایمان او اسلام چې کله په یو د ذکر شي کنه په یو ده نو د دې بیا ځان او چې کله ایمان او اسلام ځان در لزینو کیږي ذکر شي نو بیا دا په یو معنی سره ایمان او اسلام چې کله په یو ده کی ذکر شي بیا معنی غن ځان ځل دی او چې ځان ځل ذکر شي نو ایمان د دې مثال لَكِنْ مِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ مِسْكِينٌ وَفَقِيرٌ چې کله یو د کېږي کېږي نو د مسكين ځل نه او د فقير ځل نه معنی زمون پنيز باندې فقير اګل خي گزاره کوي او مسكين ځا مطلعا او شاته وي چې مسكين خي لمساکيني رما لونا فالبحر طاردت نعيبها او فقیره هغه وای هغه آغاو فقیر د فقیرته د پختره ته رسیدو دی د ماته چې کمرای کی حټی وته وای دای شي ختم یعنی ات سره تا امور نشته کولې وکاله یو دې راشې نه بیا وې مان کې لکړه څو وکاله چې ځان ځال نمستامل شې بیا وې مانات بیا فقیر او مسكين یو شي ته نو څنګه انې مان چې کله یو ځای کې راش لکه هغه حدیث کې چې د بوخاري حدیث ده صحابه کرام وای وي موږ په بینه ما جلوس لن رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا طلع من ناس در رسل کوي تصراخ یا منیا اورز اذا طلع کلهه ظاهر شو سره او ستره ګیرا او سپیری کپڑے او ستر وښتو سر سترته دا انخ کارا کېده کایا دا مسافر دی کا مسافر نے زاد سیاثر په نخ کارا کیدا ومن کی یو کما غفې جنہ ټول خلک څه سکین اساراغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم تا وزن قانون وای له سنا او رسول کریم تا یا محمد اخرین نیان الاسلام اسلام بارک کر تا خبر راکا او دا قران کې ایمان بارک کر تا لیکن ایمان هغه ته من الله د بیا ذکر کړو او د اسلام تاسو چې وکړاله کې اعمال ذکر کا نو معلومه چې ایمان عبارت ترې چې نه او اسلام عبارت تر اعمال اسلامه عبارت تر جانا رضا چې کله یو دې ذکر شي بیا به فاراسته یو به دې قضیه دې یو به شي اګه اعمال نه عبارت هیڅ یو دې ذکر کله یو چې ځان له ځان ذکر شي بیا یو شی به نه چې کله ځان ځان له شي بیا به یو شی لکه مثال پتاور باندې فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما رتنا فيها غير بيت من المسلمين ليوذئك مؤمنين او بل ذي مسلمين دا زنزنه ذکر دین او ایمان او اسلامه دا یو شعر منتوب زمنګ ساتي د کرامو راته فرمایل چې د ایمان او د اسلام په مابې کې راته پر لکه یو انسان یو زهري یوې بدني نباتن به طرف ته دا ایمان دی لکه دا ځانچی او یو د ظہر به او د ظہر به نه یا بتن به زهره نه په خارج کې بتن به زهره نه او ظہر به بڅنه نه او په ذهن کې دی ای بتن ځان نه ترجمه او د ظہر نه ځان نه ترجمه ای تاسو نه یو یو یو بلا لږ دا غارنګ دی ایمان د اسلام په معنی کې دا څنګه خبر اداتي موند کې ترادف نشته دمن کې سن نشته ځکه ترادف وحدت مفهومي دی او یا خارج کېږي ورسره لازم مرزم دی لکه زهرهت مثال دی ځکه لنډه د سچایتي معنی چې د اسلام څخه ستوي داغه ته بل نن دا خبره کوي دا سمه تفرقه او دفتره کوي تفرقه استمه کله چې ځان ځل ذکر شنو معناګانې بیا بیا اي وي چې کله یو دې ذکر شنو معناګانې مې ته ادا محکمایو کتاب کې مې ډیر پر شور زور کر اغلیر اوی تر تزانی رای مولا دا ای داو ای داو ای داو ای اگر یا خدا خیال لده چه یود ایزی کل چه زمان تا خیال لده ازا ابن رجب حنبلی دار اغا دا ابن رجب حنبلی دا ارزو دا سلکر نا دا حنابله او در لوی عالم ده او یکینا دا پہترین خبر خبره کرده ایمان اسلام ته کوم دین دا واحد دی زکه اسلام حضور ته و امتیات ته ومانه د پګونده قامو دې ځان به هغو ځلکه حقیقت التثبیطات کته سی خنده علامه رحمتي دي دبر شارح کلام دا ګره خان مونږه اورادی تفصیل ته نه شارح دې وی کی دا زاره چی شعر یې یا شعر وی او ایده تعید کلا خدای تعالی په ورځه مان کان نبیه منالمومنین فما وجد نبیه غیر ابین من الا وبجمله حاضر د دغه شرع کې چې موږ ټکو مونږ په یو کښ شې دا مؤمن دی او نه دی یا دا مسلمان دی او څه نه دی موږ څنګه شوې دا مؤمن دی مسلمان نه دی یا مسلمان دی اول أنا موږ تاسو ټکو وحدت د ایمان د اسلام په وازاره کې ما شواو دي نو موږ هم دا مقصد دی موږ یې په پټه کې یو شان دي اما په دې اوله ترسه شه و وزیر د مشایخ خدای ديدي ارادہ کلدا ادمه تغیر بمانی ان اولائم فكنوجد کی گدا یود اخرنا لدیہ شاحہ حسب المفہوم اتحاد حسب المفہوم ذکرنا کمال لگا سنگ ذکرشری بیکفایگی کی ایمان لگی تصدیق بالله تعالی خبر ورپید اللہ دا عوامر اللہ نا نا علم انقیا ت و خذوت و الوهیت دی معبودیت وذا لا تحقق اللہ متحق کی مگر قبول ایمان اسلام را ده ایمان له جداګی لري اسلام نه حکومان ایمان له جداګی لري اسلام نه نو فلا یا تغایرانه د دې په مابین کې څه نه دوی په کې کې دا خبر ازو کرد چې څه وې ایمان او اسلام په دې په من کې تغایر و دې په من کې څه وې وې په مابین کې تغایر تغایر نه نشته ندې ځانګ کې چې الله باندې ادم او خلقو چې ویلي تاغایر دي نه غي صرف په مفهوم کې وایي تاغایر نه په خارج کې ائین داسې نه وایي چې شیری او مامن اثبات د تاغایر اجا <سلام> چې ثابت کړل یو سره <سلام> و <revolutionary> کې <سلام> ایمان <سلام> <سلام> ځان لشه او اسلام ځان لشه وې من بارک استو وایو چې ها زاد مؤمن به مسلمان نه دی او د سحو قوم دی او امر مسلمان د مننه ده نو د دې څخه هم ده نو کدي که ستاري او د پاره دا له حکم ذکر کړه نو مونږ هم نو چې یو طرحه ورشته او کدي د هاري د پاره مستقیل مستقیل حکم ذکر نکړې شو نو پته وله چې دا د واده شيری چا چې سپکله تګایم نه ده تبو ویلې چې سره حکم دا چې اگر اسلام نه راوړې یا اسلام راوړې ایمانی نه راوړې دا که چاه ثابت د یو حکم چاه ثابت و د بل لپاره په حال دی ورته علاوه کله چې شنو یې ظاهر بشي ګلاند نه کول درم په ان کې نه په کې له ما یو سوال ده اوراره د ایمان کې تغایر مشي د اسلام د ایمان په کې ولې تغایر مشي قالت الاعراب آمنا ولهم قومینو ولکې تقول اسلمنا سوال تاګه نګا اور اجازه شوی وا چې امن ناټ کې ویلاو کنه او آیات کې تووینه شې چې نا امن ناټ کې موه اصلام ناټ کې وایي نو پتا چې ما څ کې چې کوم محاکمې مونږ لري ونه کور راي ونه څو نه دی واره ځکه دا چې دا یو دې راشي بیا هم په مان کې فارا شي کنه کله کې چې یو دې کې راشي ځايش کې تواروک <تصفيق> که खामه خا یودایی و خو بهر حال دی خدا وای چې ته وای چې دی منځ کې تګایوت نشته و چې بیا دا آیات شریف کې دا څنګه رااله دی جواب په دې خلاف شو کوی دا قوله تعالی تعالی العرب او مننا قلنا تمینو ولیکن قولو اسلمنا سری هو دا کو سری د پی تحقق الاسلام چې تحقق د اسلام بغیر د جانم راځي شي ما قلنا موږ چې امر اړه در چې نام کې کم معتبر ده په شريعت کې هغه نه موجودیږي په غیر د چا دا ویل خل نه مغو مراد معتبره په شريعت کې هغه نه موجودیږي په غیر د ایمان نه په دې آیات کې په معنا ده انقيادي ظاهيري شرع نه سم مطلب مو ورنه یو اسلامي کومه د انقيادي ظاهيري او شرعي اصطلاح لري آیا اسلامي کومه د انقيادي ظاهيري باطيني دغه داکم کې په بمانه انکیه ظاهري باطنی پرانی ندار ایمان شرعی وی او داکم صرف په بمانه د انکیه ظاهري سره هغه جداغه چاره کې د نه شری ایمان نه نه او تداو همن نه ته کوم وای باطن په ته هونه لږه البته اسمن نه ته کوم وای ځکه چې ستاسو انکیه ظاهري یقینشته او نوموږو چې مراد اسلام معتبر په شریعت کې نه موجودیږي په غیر د ایمان نابدا پایات کې په بمانه د انکیه سره د بغیر د د باطل فمراى ترى قذ كلمه الشهاده دي افرغ الله الا الله ومن غير تصديق ما بغار التصديق ما في باب الايمان في باب الايمان فان قيل اقول اي شيء جاء قوله الكريم في سنن البخاري ومسلم دخلت عمر رضي الله عنه روايات ان خلقنا كي اسلام دي وانتشر الله الى الله وان محمد الرسول الله وتوكي صلاه وتوكي زكاه تصوم رمضان حج الله الحرام الى السبيله ذا تفسير اخذ للذي هذه الخبره باريته اسلام ده امرون نري ز بیا د اسلام او د ایمان مامن چې شیشر هغه ته راغی او راړه مونږ نه غوړ د 10 والا وارت دی زګوان د نه ماره چې کله یې درا شن بیا به کوه ما ناګانې که به هرال کوتي وي ددا ول خبره تابې دا که زیاد راغی او شه رسولان دې چې خارته لارامونه خو پته لګیو شهره د نبی جواب نو نبی به برسواله چې ته یو شهره و یو شهره د بهد کې د دې ځان زال نه دا دلیل ده کې اسلام عمل ته تطبیق قلبي نه کول نامو یو مراد دا چې سمارات ته اسلام او علامات ته اسلام ځاله کداري د مطلب داره چې اسلام داره مې مطلب داره چې علامات او نشانات ته اسلام انداري دا کار رسول کریم صلی الله علیه و قوم او قوم دا ویری او هغه وخت راغله چې په داخلي کې رسول کریم زمانه هغه عبد الخالق وو وخت راغله وی اته درو راته کویګه من ایمان بالله وحده فقاضیوتو الله ورسول کویګي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایشه رب الله یا محمد الرسول الله کانا شرای دی زکات شهر رمضان او انت تاسو باور کومید غنیمت نا خمش لکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایشه ال ایمان به تو و ستون شبا ایمان ده بار به تو و ستون شبا اعلی رسول کریم پرمائیں ایمان به داوغه فکرته صرفا صاحب یا تھاای اعلان ایمان په عبارت سره تصدیق نه کا دا چا نه عبارت ته او بیا امر رسول کریم صلی الله علیه وسلم کړي کې اعمال فکر کړي صدا پاس چې شخو اجزائر اعلی خو شګه نه مداري مقصدم داري چې علامات به ایمانداری نه دا کارنګ د ایشل څکله دا یو صلات وغیرہ دې کړی شویل دا دیم مطلب هم داري چې دا د شناخت دا عله سمعت دي د دپیامه علما صلی الله علیه و آله و سلم ایمان اسلام باندې یو شری دی داساوی دی په بیا په ماخه خبرې لراځي یعنی حضرت اسلام کچھ یو ہے جس طرح صلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے ذو مختلفہ شعبہ اس فرمایا ہے اسی طرح یہاں اسلام کی بھی تشہیر کی گئی ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام صرف عبارت ہے عمل سے بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ نشانه اسلام ہے جس طرح یہاں کہا گیا ہے اور نشانه ال ایمان کی تشہیر کی ہے پښه کنا یاکه کما صدا باسا بیا شو比利 نو د کندار پاپل شف هغه پره ذکر کولې بازار زده نه راواله د دې اخيره پره دا ټول شي کړلې موحشبانه چې دا غري ایمان بالله او صفات یې دې رضوس ماده وا ملای اسکوټو رسول قد خيره او شره یوم اخرت او دا کرنگ و محبت تا اللہ و حق باللہ و محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتداد تعظیمی اعتاد تعظیمی و دا ته و بیگی شلاتا داخل دے پکے ترکلیا و دا کرنگی ترکنف تا و دا کرنگی داخل پکے توبا و دا کرنگی خوم من اللہ دارنگی رجا من اللہ از شکل آی نمائی و دا کرنگی شبر پر کمپیل قضا حیا من اللہ توکل علی اللہ رحمت علی الخلقت واذو ظہرنگے تعظیم دا تعظیم تے کبیر دا مشارکتا احترام کو تقریبا تقریبا جی چھت طرح نودا شو ستتتر بی بارحال درچی اتر ستتتر بی بار و ایزا وجدا من العبتی تصدیق والی ارصح حاله هوا یا قولانا ممنون حقا مرانا نه مسئلہ دا حضرتی روحنا فکر نزا دا عجیبا شایدی خورا دا اغدا کنا چی یو سڑی تصدیقی زرکی را را ہے یو سڑی پا زرکی سر را ره. او اقراری پا جبا اوپن زمان زرکی تصدیق را را ہے اپنی جبا ممیسو نو آیا زبر ځانته وڅېیوو چې انا مؤمنون حقا کده سی وایم چې انا مؤمنون ان شاء الله نو دې کې درې دلیل دی یو ور ډول پکې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عبد الله بن عباس رضی الله او څنګه امام صحاحه عليه عالمان دیو طرفه دی وای انا مؤمنون ان شاء الله وای انا مؤمنون زہ ما دانا امام ابو فراح مولا او نور علماء کرام دی اری وای کہ او متکلمین دی محققین انا مؤمنون ان شاء الله نوایز کا سڑک تصدیق را نبی ان شاء الله شما ان شاء الله کو پتہ را شک دلالت کی دین پتہ لگے دای چی ایمان چه فرق دی ٹھیک دریم مامیاو زائرای مولا فرمایو دا حق خبره اره انا فرمایي چې ګورم که انا مؤمنونو دا مقصد دی کې زه خپل <سؤال> ایمان کې له شک په ان شاء الله سره بده کې شک ان شاء الله بده واځوي بیا ایمان شو او کدي تا ګورې چې را حیثت د امور خو الله تعالی اوراندل الله څخه پوښي چې په هغه وخت کې وځره اوس خو دا مؤمنه مخروج تو به مو کنه او بیا ان بیا خیر دی وایي بیا څه څه وایي ان شاء الله ټکه د ان شاء شي او کله شريلې شي بایو علماء کرام فرمایي وی انا مؤمنون ان شاء الله و ذکر شي ویلې کنه دا وای وای چې انا مؤمنون همانا اا بلکې ابن تیمیہ رحم الله وی انا مؤمنون ان وی دا ټکه ذکر ایمان نه ایمان کامل <سؤال> نه د دې په نسو داخل داخله کوي ایمان کې نو انا مؤمنون معنی دا کې زموږه کامل ایمان دی او سری ایمان کامل پته پچاته را کنه غل لا لا تر نو تدیر وځ نارو خوې کوي وایي انا مؤمنون ان شاء الله عذاب الله رسول الله تعالی بره غريم وایي چې یې ودیو حواله سره موه بل حواله سره وایي او حنا ف متكلمين وي کنا ان شاء الله نو ہے ریدا کی انشاء اللہ انا شابو انشاء اللہ نو لپتننا یہ صحیح زانی ان شاء اللہ سلسلہ وی کنا زینانی میں انشاء اللہ نو مطلب ہے انشاء اللہ لگا انا شابو زضوانی میں انشاء اللہ داسی ہوئی اودین مستر دے قدر فرمایا کیونکہ اپ کے وقت په د دې وجنه ان شاء الله ول پکارې په داسې سره سره چې سره ګره وراسو د دیو بولوا چې اوس کله کې مونږ شي راغله تصديق او اقرار شې دا چې شو یاره مونږه حقا دواجره تحقق دی ایمان اينده ورایي په کار نه نه جنا مو ان شاء الله دی وی ولي دغه کدارې شکت وجنوې کفر دلا ما حالت او کدا کده وجنوې حالي امور نو ویلا مشد الله الله تخبري او علا کوي عذابن وی یا دوجر شک بالعاقبتنوی عدم علموی نفع فی الان والحال اس کو یقینن زما اقرارمشتے اور اس کو یقینن زما تصدیقمشتے پتا اندری کی چرس سب سنگ چل کی یا تبرک ذکر اللہ دوجنوی سماوا کہ اللہ تعالی نعم مبارکہ شبرکای تیرے یا تبرع اندشکی نفسی جو صلیو زمو امنہ مرزادے اور نسبت شان تیری کہ زمو امنہ ایو نسبت زندگی نو دیو کی رز دریانا لگ پا اور چریانا پاکہما کپدې حواله سره وای او یا د ریاجات په حال کې نشتا تکبر را نی شي نو فال اولاد تر کووي کده دی وجنوي نو بیا هم اولاد ترکتې بیا اولا اولاد شي شهري ترقوالي ځکه چې وهم به شک را دي وهما د دې دوجره لا يمغيو دون یقول بیا هم په کار مړه کې سره انامو ان شاء الله د شنوای کله ای جوزه جائزنا دا ولی که وسلند تا امور مشکوره او په خاطر باندې ان شاء نو بیا خو خیر ده خو بیام اولاده نه ده خان دون یقول لا ای جست یان نه جر شد وجننین و فلا معنا بیاس معنا نشته نه پر جواز کیف څنګه بمغو ور دا معنا ده وقاص صحابه حفل لی دی جواز تا کثیر من السلفیر و سلف وافل المسعود رضی الله عنه حتى الصحابه الكرام والطابعين وليس علمنا عزمش... قولي على طول ان شاء الله شك ان شاء الله سلمني عايديني مثال ذي جمع انا مؤمن ان شاء شاب طول ان شاء الله الله دام غيلي شو انا دام شويري دي وين دلاني السلطان شاب ان شاء الله ذي كزواني ده ده ده فعل مختصر عشان يا ساري زواني مثلا ذي زواني من زمان زواني زمان مختصرك ده الله راكنا داو اديش یوازې چې ایمان راوړو ایمان خو اختیاري ایمان څه دی نو په خپل اختیاري شي چې په کار زړه کې زخه حوالہ الله باندې او کوم شي چې زموږ په اختیار کې نه نږه حوالہ په الله سلام باندې ورتا سمانا نلری کړه سمانا لری معنا نلری کړه انا شام منزل محل له تلشي وره ان شاء او دې بل کې ان شاء الله وایره زکر در زمان خونایا در افال و مبتشوانا او نا آغره که تشور پده در باقا که دلی شفیل عاقبت والمحال فا عاقبت اپو محال که طول دنیا پده دیگه چیزوانی ختمی طول دنیا پده پویگ چیزوانی ولی در ایمان حوالی شرق و پو محال که در اغیر وجود و در آدم در ازار و امکانی کنه انا راکه حسیلی کې په دې سره تسکیه ده نفس یو سالی دی و انا صاحب ان شاء الله نو دی کې څه تسکیه یې نفس انا مؤمن ان شاء الله چې وای نو په دې کې تسکیه ده نفس که دی و زذانی م ان شاء الله ولې ساين کافران د غان شکان دې کې څه تسکیه ده دې کې تسکیه نشته هغه اجازه بلکې دغه د پشامتره انا مؤمن ان شاء الله د دې تر کې دې لکه الله زہہ ہے دے ماذم التقیما ان شاء الله نو جلدتے دی وای کی زہ تاریک دنیا ماذم التقیما ان شاء الله و کنه وای دت په دیس لې ان شاء و نو پکاره لاره پسند دی وای او ذہ حق لار نیاز محققین نو دته چ حاصل د عبد پر حقیقت تصدیق غره کی د دې وجود کو نه لیکن تصدیق په نفسیه قابلیت شدته او چاره او پر دوستا غت حصول د غتصیر چې کامل مکاملی او شریف لاته اشاره ورته بده کې شیرولای که هم المؤمنون حق لهم درجات ان دراتهم و مسرته و رسن کریم ان ما هو کی مشیت الله تعالی دا به څه مفهوم دا باج علماء د ایمان مبارک د تصدیق مذهبي تفاوضي او تر ناویه مرتبه دار او دای کوم ونه حق له ما قرت ورثه الغريب <سؤال> ذا ذاك ممن فقطن له حسني بسيط چاوي ان دا مؤمن او اي كريمان لا يا ايمن مراد انما المؤمنون يقوا و مومن مؤمن او كذا مؤمن نادي عالم مين مرادي جنن انما المؤمنون لداخله الله يجد قلوبهم او يا داي ا چنه هلكه همون حقا الله فرضناغا الله اغا سر حوالے سره انشاء الله